Вступ. Землю часто порівнюють із великим будинком, а географія розповідає про те, що саме являють собою і де знаходяться різні земні приміщення. Засніжені гори і безмежні рівнини, бурхливі океани і грізні вулкани, язикаті льодовики і життєдайні річки. Але перш за все, всі ці величні творіння природи треба було відкрити і дослідити. Тож протягом багатьох віків мореплавці та мандрівники вирушали за тисячі кілометрів від своєї батьківщини в пошуках нових земель. Одних вони вабили пригодами і можливістю випробувати свої сили. Других спокушали золотом, прянощами, слоновою кісткою та хутрами. Третім обіцяли прихисток суєти світу і життя у згоді із собою. Четвертих приваблювали можливістю освоєння плодородних земель і відкриття нових торговельних шляхів. П'ятих принаджували можливістю нанести на карту обриси ойкумени, а в подальшому дослідити, як вона влаштована. Переламною епохою стали 15-17 століття, коли європейці пройшли уздовж узбережжя Африки, здійснили перше кругосвітнє плавання, відкрили Америку, Австралію і низку інших земель. Ці досягнення пов'язують з епохою великих географічних відкриттів. Тут було все. Нечуваний героїзм і небувала підступність, нестримне бажання відкрити нові землі і жага швидкого збагачення. Відкриття цієї епохи повністю змінили уявлення про світ. Він розширився і пофарбувався новими кольорами. У подальшому дослідникам доводилося з труднощами і наполегливістю уточнювати і доповнювати перші відомості. Вони наносили на карти обриси берегових ліній, розташування гірських хребтів, вигини річок, дістаючись до найпотаємніших, найвіддаленіших куточків планети. Ці мужні та цілеспрямовані люди збагачували наші знання про неї. Завдяки зусиллям усіх цих людей географія добре вивчила нашу планету і готова поділитися своїми знаннями.